Пролупивши очі зранку, інспектор-детектив кримінального бюро Чернівецької поліції Кароль Штефанчук збагнув, що все. Обдертий березневий ранок за вікном, і вчора їх з Гельмутом побили агенти-сигуренції. Сиділи вони у палаці тихо й мирно, прощалися, бо Гельмут Гартель зважився, від'їжджає у Фатерлянд. Каже, що голос крові, але ж Кароль знає – це через ту бундючну ювелірку. При згадці за ту в Кароля щось шпигнуло в лівому боці. Мабуть, печінка подумав, але згодом, добре обміркувавши цю тему, збагнув, що ні, бо печінка з іншого боку. «Кажу, що все». П'ятеро лайдаків у однакових костюмах зі штанами, заправленими у високі шнуровані черевики, поводилися дуже нечемно, гласували, плювалися, били посуд. Карль з гельмутом, майже тверезі, налаштовані лірично, хотіли тиші. Ось і виникла колізія. Детективи відразу вирахували, що це агенти сигуранці, але зайшливі, бо своїх чернівецьких вони знали. За рівнем нахабства можна було припустити, що ці аж з Букарешта, мабуть, прибули большеві кулів ловити. Мой хлопче. Вигукнув один з Букарешських до кельнера, статечного немолодого інтелігентного єврея, якого всі відвідувачі інакше як пан Хаїм не називали. Принеси котнарі, але справжнього, а не вашої чернівецької сечі. Пан Хаїм аж присів від такого хамства. Він розгубився і не знав, що робити – давати на хабі словесну віці чи просто його ігнорувати. Кароль з гельмотом перезернулися. Ліричний настрій зник – Кароль мляво підійшов до столика прибульців і, як міг, чемно, румунською літературною мовою почав пояснювати, що цей добродій у білому смокінгу – не мой хлопче, а пан Хаїм – ліпший кельнер чернівців. Шанована, поважна особа, патріот міста. «Міста?» – перепитав Сигуранці. «З великої румунії патріот чи ні?» Якої, якої Румунії? Втрутився у розмову Гельмут. Він був агресивно піднесений, бо акурат перед брутальним мій хлопчик на адресу пана Хайма розповідав Карлові про Адольфа Гітлера як він швидко, ефективно і мудро навів порядок у Німеччині. Розумієш, Каролю, він не повівся на ліву демагогію у своїй же партії і не скасував приватну власність на засоби виробництва, але водночас притиснув хвоста великому капіталу. Відбувся перерозподіл багатства, але не за більшовістським зразком, а так, що робітник отримував зарплатню, харчі і певний добробут, а капіталіст – класовий мир. Я вже не кажу про те, що в Райху нема безробіття, інфляція, Жебраків. А щодо національного гонору, хоча це тобі не цікаво, але сам розумієш, німці вже не почуваються приниженими. А тут цей румунський тайняк з Букарешта. Гельмут був готовий до бійки. Крім того, своє питання він ставив німецькою мовою. Тож якої Румунії? Агент Сигуренції зневажливо зміряв Гельмута з набріолиненої голови до франтуватих жовтих черевиків. Подумав трохи і плюнув на лівий черевик. Гельмут узяв зі столу кришталевий дволітровий графін з червоним пуркарем і луснув таємного агента по голові. Графін розбився і Букарештською залило вином. Решта сегуранці схопилися і повихоплювали з наплічних кобур пістолети. Гельмут і Карл теж. «Панове, прошу, вас не стріляйте тут!» – дуже переконливо попросив їх пан Хаїм. «Не ви них же ж постріляєте, панове офіцери!» Жид добре каже, кинув один з тайняків Вийдемо на двір і давайте без цих іграшок Покажіть, на що ви здатні голими руками А ви? Спитав Король. Що ми? Ми теж голими руками Але ж вас п'ятеро Двоє на двох Гаразд Спочатку справді билися два на два. Але коли чернівецькі почали замогати букарешських, ті троє, що чекали свої черги, втрутилися і кастетами та рукоятками пістолетів, вирішили вислід сутички на користь зайшливих. Коли Кароль і Гельмут уже лежали на бруківці у калюжах крові, таємні агенти румунської політичної поліції виявили притаманне їм шляхетство і викликали до повержених суперників рятунково. У лікарні їм наклали по кілька швів, що їх тепер Карл уважно розглядав у дзеркало. Добре, що були ззаду, бо хоча й зіпсували зачіску, зате не вибили жодного зуба і не скривили ніс. Та й очі назаплили сінцями. Ох, як болять бебехи. Ні, треба щось міняти у цьому декоративному житті. Досить фальші. Ніякий ти не герой, не супермен, як то у американських кінах. чи як би сказав Гельмут Юберменш. «Ти простий земний, буденний чоловік, бідний, нещасний, смертний!» Карлове стало шкоди себе аж до сліз, бо остання думка видалася йому рятівною. «Це ж так просто! Береш зубами люфу револьвера, тиснеш великим пальцем на спуск, багеровий кажуть, спалах і жодних проблем!» Карль, як сновида, сяк-так одягнувся, вопив склянку газованої води з сифона вийшов у місто. Там найняв візника і звелів їхати до проту. Давши фірманові столеїв, що внесло у цей скорботний світ хоч трохи втіхи, Кароль вийшов на міст через річку. Вітер з дрібним дощем шарпав пальто, намагався зірвати капелюх та ліпав краватку. «Все проти мене», – збагнув Кароль, «і револьвер може дати усічку, якщо почну стрілятися, тому топитися. Він забув, що вміє добре плавати і втонути йому так легко не вдасться. Сіра, ребриста, мінлива, течія, манила, кликала і гіпнотизувала його. Кароль ухопився обома руками за поручні. «О, Боже!» – мовільно вихопилося з нього. Поки він заносив ногу на чавунні візерунки поручнів, до нього дійшов сенс промовленого «Боже!». Карл заціпанів. «Чому я сказав це?» «Як спалах з'явився?» І ще спогад про себе малого, коли він уперше, не змилюючи, проказав на пам'ять очі наш перед зворушеними бабцею і мамою. Гріх. Кароль відійшов від поручнів і лише тепер вловив у повітрі запах весняної глини, хвої, проростаючої трави. Йому стало смішно, але не весело. Супермен-курва-дошка. Кароль витягнув свій блискучий театральний на вигляд нікальований револьвер і жбурнув його у прут. Зняв капелюх порсаліно, покрутив у руках, трохи подумав, одягнув на голову і швидко пішов до трамвайної зупинки. У квестурі у кабінеті детективів сидів Гельмут і писав рапорт про звільнення. Карл, увійшовши, почав розглядати напарника. Теж у не найкращому стані, хоча й у нього зуби, очі і ніс цілі. Кароль сів за стіл навпроти Гельмута. «Будемо шукати цих гицлів на дідька, віддати». «Не знаю. Мені не до цього. Я виїжджаю, ти знаєш. Знаю». Трохи помовчали. Гельмут дописав рапорт, поставив крапку і сумно поглянув на Кароля. «Все. Колись ще приїдеш у Чернівці? Звичайно, звичайно». Гельмут на засміявся. «Як же я без цього Парижа на пруті?» При згадці про Париж обоє спохмурніли. ой ой, ой й Марія Любов, чума і холєра». «Дай мені ручку, папір і підсунь каламар», – попросив Кароль Гельмута. «Мені треба написати заяву, аби квестура видала мені пистолет, бажано Вальтер. А де твій ковбойський кольт? Загубив. А я йду до Попеску, носу цей рапорт. Почекай, підемо разом». Кароль дописав заяву, трохи подув на неї або висохло чорнило, згорнув папір у трубочку, так як Гельмут свій рапорт. Пішли. Шеф кримінального бюра Віктор Попеску здивовано витріщився на своїх найкращих інспекторів-детективів, які зайшли до нього обидва з паперовими трубочками в руках. Те, що Гартрес збирається звільнятися, бо відбуває на історичну батьківщину, він знав. Але чому цей, другий? Ти що, Штефанчук, теж? Спитав Попеску, киваючи на Карліву паперову трубочку. Що, теж? Виїжджаєш на історичну батьківщину? Моя батьківщина тут, на цій землі. Агресивно гризнувся Кароль. А ось дехто тут, так в гостях. Попеско родом з Мунтенії почервонів, але з великим зусиллям опанував себе. Тоді чому з папером? Заява про зброю. Не зрозумів. Дотепер я користувався своєю приватною зброєю. А зараз прошу видати мені табельну. Кароль вже почав шкодувати за тим коштовним кольтом, тому був злий. А де ж твоя приватна? Попеско був швидкий на гнів, але ще швидше відходив. Загубив п'яний? Мій власний кольт. Сухо викладав Кароль. Перегрівся у тривалій перестрілці з бандитами. Люфа деформувалася, відновленню не підлягає. Добре, добре. Засміявся Попеско. Хай тобі видадуть російські ТТ. Випишіть собі ТТ, шефе. Все ще дувся Кароль. А мені хай видадуть Вальтер або Беретту. Хай буде по-твоєму. Попеску був підозріло-добрий, це Кароля насторожило. «Почекай трохи, я маю для тебе симпатичну справу. А ти, Гарт, що, покидаєш нас?» «Так точно», – буркнув Гельмут. «Що ж, давай рапорт». Попеско взяв в Гельмуті в папір. «А де це мій Паркер?» Він понишпорив по шухлядах, потім по кишенях. «Невже забув вдома нову імпортову самописку із золотим пером? Доведеться простою ручкою». Пописку взяв просто ручку зі сталевим перо вмочив у каламар, струсив трохи чорнило, одночасно звертаючись до Кроля. Тобі, Штефанчук, таке завдання. Сталася крадіжка. Ніби нічого, але позаяк обкрадений, дійшов до самого квестора, який узяв цю справу на олівець, тому я доручаю це тобі, каролю. Треба швидше знайти злодіїв і головне повернути вкрадене добро цьому галасливому ювелірові. Ювелірови? ювелірови? Кароль і Гельмут повитягали шиї Це якому? Драк його знає Зневажливо кинув ручку в жолобік письмову приладі Попеску У місті недавно А скандали так, якби був чернівецьким гонораціором Як його звати? Карл і Гельмут не на жарт розхвилювалися. Ось тут усе написано Попеску простягнув Карлові картонну теку Знаю лише, що ювелірна крамниця обкраденого називається хризофілія Кароль і Гельмут подивилися один на одного. В очах Кароля світився ретельно прихований тріумф, а в Гельмута розпач. Шефе, дозвольте звернутися. По військовому клацнув обцясами Гельмут. Та що ти так офіційно? Заторохтів по песку. Хочеш попрощатися? Я не проти. В обід вийдемо, хильнемо по келиху. Я офіційно відкликаю свій рапорт про звільнення. Гельмута переповнювала рішучість. Я залишаюсь і прошу направити мене на завдання у парі з моїм давнім колегою, інспектором Штефанчуком. Попеско круглими очима дивився на детективів, які просто на очах обмінювалися барвами обличчя. Дотепер блідий Гартер ставав червоним, а червоний Штефанчук зблід. Щось тут не те, що коїться, хлопці. Справа чести. Придумав, що збрехати гельмут. Я знаю цього ювеліра, зичи у нього гроші. Дотепер ще частину не віддав. Небагато, але просив Кароля, тобто інспектора Штефанчука, аби з часом віддав за мене, коли буде мати. А я вже потім з Райху мав вислати. А тепер, коли цього достойника обікрали, вважаю справою своєї честі допомогти. Прошу вас, шефе. Від такого шляхетства Віктор Попеску зворушився і, сердечно поглянувши на Гельмета, Віддав йому рапорт. Гельмут узяв папір і, переможно дивлячись Карлові в очі, порвав його на дрібненькі клапті. Обидва ви швидко знайдете тих злодіїв і повернете ювеліровий його металобрухт. Напучував підлеглих шеф. З Богом, хлопці! Вийшовши з шефого кабінету, Кароль і Гельмут поглянули один на одного, як два розлючені вже закривавлені бійцівські півні. Ну що, що, що? Починаємо все спочатку. Доведеться. Наступного дня детективи Гартель і Штефанчук прийшли на службу в нових костюмах, скроєних за вимогою моди, двобортних піджаках і в штанах з манжетами, причому в гельмута – синього постону, а в короля сірого шевьоту. Не змовляючись, обидва повдягали нові капелюхи бурсаліну, барви ситого миша, червики зеленувато зеленовато-брунатне шевро, тиснене під фальшивого крокодила, сорочки – сіроблакитний шовк з блискучою ниткою кінською, слини, краватки японська контрабанта з констанції зелений мох засіяний зубами дракона. До таких краваток багаті люди носили золоті шпильки з рожевою перлиною або рубіном, чи хто мав кращий смак, смарагдом. Теж золоті годинники швейцарських майстрів, а ще порцигари – запальнички Персні з того самого металу, але на все це залізяче у інспекторів кримінальної поліції, що жили на одну зарплату, грошей не вистачило. Саде вони стягнулися на гарний англійський одеколон і пахучі турецькі цигарки. Такі франти шлейфом ароматів нетутешнього бумонду давно не вешталися коридорами чернівецької квестури. Переконавши, що їхня поява справляє ефект, детективи Штефанчук та Гартель перестали соромитися того, що в однакових капелюхах, черевиках, сорочках і краватках виглядають як два дурнуваті клоуни, і повні енергії, вирушили оглянути місце злочину, ювелірну крамницю Хризофілія та допитати потерпілих, старого ювеліра і ой ой ой його онуку, якщо вона схоче допитуватись. Онука схотіла Мало того, вона радісно зустріла працівників поліції, хоча обидва помітили, що Марія на радість штучного походження. А насправді вона глибоко засмучена. Її зазвичай насмішкуваті, розумні, сяючі сірим вогнем очі тепер виглядали погаслими, тупувато, беззахисними, як у хворої вівці, утопленими до того ж в якусь надзвичайно прозор, але мертво рідину. «Панове!» – Марія намагалася говорити офіційно, хоча благальний тон їй не вдавалося приховати. У нас велике горе. Нас обікрали. Ми знаємо. Говорив з нею Карль, який ще якось собою володів, бо Гельмут остовпіло витріщився на Марії як школяр на порнографічну картинку. Ми тому і прийшли. Ми з поліції, якщо ви пам'ятаєте. Будь ласка, дайте нам список вкраденого, покажіть зламані замки, а ще б ми хотіли поговорити з власником крамниці, тобто з паном Пантелеймоном. До речі, де він? При згадці про діда Марія заплакала. Карлю «Гельмуте, вона геть втратила свою колишню поважність. Я боюся за нього. Він так страждає, що на межі божевілля». «Покличте», – сказав Гельмут. «Ми його заспокоїмо». Марія піднялася нагору, а детективи почали оглядати крамницю. «Слухай», – здивувався Гельмут. «Чого вони так побиваються? Адже майже все на місці, вітрини не розбито, сейфи не зламано, дріб'язок золотий на місці. Справді». Кароль теж завважив, що жодних слідів пограбування у крамниці нема. Згори спустився пан Пантелеймон. Детективи його ледве впізнали. Неохайний, розкуйовджений, постарілий. Однією рукою він спирався на свою онуку, а іншою немилосердно шматував ще недавно дбайливу пещеноборідку. Старий таки на межі. Детективи дуже делікатно почали розпитувати власника ювелірної крамниці про біду. Виявилося, що пограбували не власне крамницю, а горішні помешкання, а вкрали лише один предмет, зламавши маленький потайний сейф у спальні пана Пантелеймона. Зловмисники скористалися відсутністю господарів – Пан Пантелеймон з онукою ходили вечеряти в Лукулус з нагоди родинного свята. Кароль і Гельмот одразу ж з паралельно вислуховуванням потерпілого почали міркувати, що це за свято було недавно в ювелірній родині. Цілком можна припустити щодин народження Марії. Отож, по-перше, треба запам'ятати, по-друге, шкода, що вже цього року проминуло. По-третє, добре, що вже цього року проминуло, бо якщо вони знову подружаться, то вже не доведеться тратити страшену силу грошей на подарунок цій марії. Марії. Але треба слухати пана Пантелеймона. Украли панове офіцери одну єдину річ. І Пантелеймон почав детально описувати те, що у нього вкрали. Ми знайдемо злодіїв і повернемо вам украдене. Твердо пообіцяли панове офіцери, понатягали на очі капелюхи, одночасно кинули затяжні погляди на Марію і вийшли з хризофілії. Такими лютими детективів Штефанчука і Гартля чернівецькі кримінальники ще не бачили. Вони без будь-яких ордерів вривалися у злодійські кубла рощі. Калічанки, садгори били кастетами по ключицях усіх підряд, хапали за барки відомих грабіжників, пхали до очей пістолети і запитували, де вкрадене у ювелірній крамниці хризофілія добро. Злодії божилися, що цього закладу вони не брали. Так тривало доти, доки один з авторитетних кримінальників, старий бандит Петруце Єгудеску, не спитав у перервах між отримуваними стусанами, що, мовляв, украдено. Коли детективи сказали, старий злодій розсміявся. Невже, панове, Клямпори гадають, що високопорядні, відомі по обидва боки Карпат своєї фаховістю чернівецькі злодії, зайшовши до ювелірного склепу, залишили б там злоті цигарки, персні, ланцюжки, ковтки, медальйони, цигарнички І всяке каміннячко, а взяли б якусь там геть показну річ. Ні, наші взяли б те, що блищить. Отож, панове поліцай, тут маємо спеціальне замовлення і виконав його якийсь не наш махер. Тебе би до нас в бюро, Петруцо. Посміхнувся, відпускаючи вилоги злодіївської блюзи, Кароль. Мислиш, як фаховий криміналіста. Дякую, пане клямпуре. Поправив рожеву із зеленим пальмовим листям краватку, збадьорений компліментом щодо своєї професійної придатності злодії. Пізно вже міняти фах. А що ти кажеш, що це був не ваш махер? Спитав Петруцю Гельмут. Дивіться сюди. Все ще обсмикувався після контакту з поліцією бандит. За вашими словами, той повідмикав усі замки і спеціальним газовим різаком розрізав сейф. Серед наших таке можуть робити раховані майстри, але наші цього не робили. Отже, гастролер. Підсумували детективи. Лише так. Погодився Петруця. Детективи сиділи у кав'ярні «Асторія», пили міцнющу каву, курили і думали. Отже, якщо вкраден лише одну річ і зробив це зайшлий злодій, то очевидно, що він приїжджав саме по неї. Без сумніву, працював професіонал. Що робить недосвідчений махер, коли щось украде в чужому місті? Біжить одразу на вокзал чи в аеропорт, де на нього вже чекають поліцейські детективи зі сталевими кайданками. А як чинить профі? Залягає на кілька днів або й тижнів у готелі, замовляє собі в номер їжу, питво, курву і чекає, поки поліція стомиться і зробить висновок, що гастролер уже покинув їхнє місто. Не встигли. А за якийсь час вдоволений життям кримінальний спеціаліст у руці зі саквояжем і з награбованим добром сідає потяг Чернівці-Варшава і ловить вітра в Центральноєвропейському полі. Найцікавіше те, що другий топонім у назві потяга може мати десяток варіантів, а є ж ще аеропорт. Отже, поки крадій у достойного пана Пантелеймона не втік, його треба шукати у чернівецьких готелях. Про те, що злодій може виявитися не таким уже аж високогатунковим спеціалістом, а трохи недовченим підмайстером, нехай спорядженим найновішим злодійським причандалям – і не буде діяти логічно, себто не заліг у готелі, а відразу ж опісля скоєння злочину, втік з міста. Детективи Гартель і Штефанчук намагалися не думати. Якщо це викрадення, спеціальне замовлення на певну річ, то не міг же замовник наймати для цієї справи початківці або невігласа. Тому за для душевного здоров'я пана Пантелеймона, а значить, добра його пригарної, і як виявилося, чемної і лагідної онуки, злодія треба ловити в готелях. Почали зі свого улюбленого «Чорного орла». Обережно, аби перечасно налякати евентуального злодія, взялися розпитувати старшого адміністратора про гостей останніх двох-трьох діб. З'ясувалося, що поселилася лише група музикантів-угорців, що гастролювали, при цьому слові детективи стрипенулися, в місті, польська родина і кілька дрібних чиновників з Букарешта. Пішли далі. В Готлібі, приваблені назвою, замишкали поважені німецькі комерсанти. Нічого підозрілого, панове офіцери, дуже череваті баварці, п'ють пиво дволітровими кухлями. Такі вас ніяк не зацікавлять. Тарабани дотепний адміністратор. Взялися за палас. Тут взагалі ніхто не зупинявся. А в претензійному пансіон сіті чомусь виявилося повно ортодоксальної емігрантської жидови: пейси, лапсердаки, ярмулки. Звідня залишився Брістоль. Нічого підозрілого, панове старші адміністратори скрізь однакові. Покажіть журнал мешканців. Запотребували детективи. Кілька прізвищ на еско зі столиці, два на чук з кіцманя, один штейн з вижниці. А це що таке? Сіньор Монтанелі з Італії. Детективи зайшли у готельний бар, взяли каву. Алкоголь вони собі до розкриття справи, не змовляючись, заборонили. «Слухай, ну не можеш, італієць, прибули аж з Мілана, грабувати чернівецького ювеліра!» – розмірковував голос Карль. «Чому з Мілана?» – кинув, проходячи повз їхній столик, старший адміністратор готелю, що ходив до Шинквасу винагородити себе за важку розмову з поліцією склянкою Цуйки. «Пан італієць прибув за тен, Септо з Септ Греції. Вибачте, звичайно, що втручаюсь е, не свою справу, панове. Що?» Так, бачив його паспорт, панове. Це громадянин Греції. Хоча й сам італієць, а розмовляє німецькою. Пан Пантелеймон звідки прибув? Домірковували ситуацію детективи. Теж за те, Отож, пішли. Який номер? 67-й. Адміністраторові це не сподобалося, але поліція виглядала елегантно, тож він сподівався, що стрілянини, крови і поламаних меблів не буде. Адміністратор Брістолю помилився. Хоча задля справедливості слід зазначити, що поліція не хотіла ні стрілянини, ні крові, ні поламаних меблів. Вони хотіли просто поговорити з німецькомовним італійцем з паспортом громадянина Греції. Мовляв, що вас привело у нашу глуху забиту провінцію – сеньора Монтанеллі? І де ви були від 8 до 10 години вівторкового вечора? Сеньор Монтанелі не дався на бесіду. Він рознервувався, вийняв із саквояжі якусь скриньку з чорного дерева, оббиту позеленілою бронзою, притиснув її до грудей, а іншою рукою витяг з-під подушки револьвер і почав стріляти по прибулих. Кароль і Гельмут дуже здивувалися з такої нечемної зустрічі. Засіли за великі шкіряні фортелі і почали переговори з нервовим постояльцем. Сеньоре Монтанелі, покладіть зброю. Ми просто хочемо з вами поговорити. Не стріляйте. Вмовляли детективи-італійці, чи хто він там? Як це не стріляти, коли ви прийшли зіпсувати мені велику місію, доручену великим магістром ордену Східного храму? Якого саме храму? Намагався налагодити контакт із уже зрозуміло, що варіатом Карл. Золотий світанок! Буркнув італієць і, користуючись паузою, перезарядив свій вольвєр. Але статут ордену Східного храму «Золотий світанок» не дозволяє своїм адептам брати до рук зброю. «А я зі спецложі, срібна зірка!» Вигукнув італієць і почав стріляти по фотелях. З'явилися загрози, що його кулі проб'ють меблі, тому Кароль і Гельмут одночасно вихопилися за крісел і знешкодили варіата, що схибнувся на підґрунті окультизму. Карл ще не пристріляв свій новий вальтер, тому його кулі потрапили в ліве італійця, італієця. Зате кулі з гельмутового парабелума лягли усередину мішені, тобто в груди. При цьому було розтрощено чорну скриньку, яку італієць все ще протискав до грудей. Кімнатою розсипались якісь старезні срібні монети. Італієць, смертельно поранений, лежав навзнак на підлозі, стогнав і шкрябав руками килим. «Передайте великому магістру, містеру Алістеру Кроулі!» Прохрипів італієць, коли детективи схилилися над ним. «Що я зробив усе, як він велів!» Італієць підніс ліву стиснуту в кулак руку до рота, розтулив її, його тілом пішла довга Содома, і він умер. «Якби не стріляв так завзято», промовив Гельмут, «то залишився б живим. Сам винен», погодився Карл. «Але ж це пропажа пана Пантелеймона? Це». Вони стягнули зі стола плюшову скатертину і почали збирати в неї розтрощену чорну дерев'яну скриньку, сувій пергаменту і розсипані кімнатою срібні монети. «Ми зробили це!» Тріумфально, незлагодженим дуетом проголосили детективи Штефанчук і Гартль увійшовши у ювелірну крамницю Хризофілія, Пан Пантелеймон вклякнув на одне коліно і возніс хвалу Всемишньому, а його бундючна онука кинулася до поліцейських, обняла їх обома руками за шиї і поцілувала, Кароля в ліву щоку, а Гельмута вправо. На якийсь час у Хризофілії поселився добрий дух ідилії, або, як кажуть у Буковинських селах, «святі хату перелетіли». Пан Пантелеймон підвівся з коліна, підійшов до стола, на якому детективи розгорнули плюшеву готельну скатертину. Він уважно роздивився уламки дерев'яної чорної скриньки, сунув із сувою пергаменту три срібні кільця, розгорнув його, пробіг очима, знов згорнув і насилив кільця. Після цього ретельно почав лічити срібні монети. Коли старий закінчив перерахунок, Марія, Гельмут і Карл просто фізично відчули, як добрий дух ідилі покидає приміщення. Пан Пантелеймон зняв окуляри в роговій оправі, ретельно відполірував скельце білою батистовою хусточкою, одягнув і ще раз перерахував монети. Потім ще раз. «Щось не так, дідусю? спитала його Марія. «Тихо!» – викрикнувся на неї пан Пантелеймон. Марія ображено вибігла з крамниці, сильно гривнувши дверима. Кароль і Гельмут кинулися бігти за нею, але пан Пантелеймон зупинив їх владним окриком. «Стійте, панове!» «Тут не вистачає однієї монети. Чи не могли б ви загубити її дорогою?» «Мабуть, ні, бо ми щільно загорнули усе це Добровська тертину», – сказав Гельмут. «Якщо загубилась монета», – додав Кароль, «то це швидше за все там, у готелі, бо коли куля розтрощила скриньку, монети розсипалися кімнатою». «Панове», – благальним голосом звернувся до детективів старий ювелір. «Я вас дуже прошу, допоможіть, поїдьте зі мною в той готель, мені треба знайти ту монету». Звичайно, пане Пантелеймоне. У готель «Брістоль» вони прибули разом з поліційною машиною, якою нижні чини, за викликом інспекторів Штефенчука і Гартля, мали забрати вбитого італійця. Отже, в опечатані детективами номер 67 ще ніхто не заходив. Так і є. воскові початки на місці. Детективи дали команду поліціянтам зачекати, а самі, вкупі з паном Пантелеймоном, зайшли в номер. Шукали довго, потім ще й ще – але нічого не знайшли. Старий ювелір просто на очах ще більше постарів. Ще раз сам ретельно обшукав кімнату. Розпачливо подивився на детективів і вибіг, забувши на вішалці, свій велюровий темно-синій капелюх. Детективи вийшли з готелю і мовчки почвалали у бік крамниці Хризофілія. Ішли довго, майже три години, бо не оминали жодного бару корчуми ресторації. Ніде не засиджувалися, а випили по порції рому, коньяку, сливовиці, заїдали такою-сякою канапкою і йшли далі. Коли дійшли до омріяної хризофілії, то були вже якщо відверто п'яними, хоча на вигляд – на підпитку. Їх зустріли широко відчинені двері ювелірні і не менш омріяна Марія, яка схожа на божевільну, блідає і розкуйовджена, сиділа на стільці і порожнім поглядом дивилася на голу стіну. «Марія!» Вона не зреагувала. Детективи схопили її за плечі, спробували трусити марно. «Треба дати їй щось випити», – сказав Кароль. «На горі у старого є коньяк». Гельмут побіг сходами на другий поверх і чомусь довго не повертався. Кароль тим часом легенько поплескував Марію по щоках. Гельмут спускався поволі, в одній руці пляшцу еносі і чарку, а другою тримався за поручні. «Старий завішився», – тихо, але виразно підійшовши, сказав він Карлові. «Тоді все зрозуміло». Кароль очима показав на очманілу Марію. Нарешті вони спромоглися влити в неї трохи коньяку. Вона проживіла, прийшла до тями і гірко заплакала. Детективи поштиво чекали, коли вона виплачиться. Через якийсь час Марія, шмургаючи носом, розповіла хлопцям, що дідусь на неї ніколи не кричав і навіть голос не підвищував. Тож, коли він грубо кинув їй тихо, вона дуже образилась – Хотіла негайно втекти від нього кудись далеко, може, навіть у Париж, трохи блукала містом і нарешті образа минула. Вона заочно пробачила дідусеві та позаяк від пережитого дуже зголодніла, то зайшла в Європу, де довго пила каву, і їла тістечка, і зрештою повернулася додому. А там Марія відплакала ще один тур і доказала свою історію. Вона заходила у кімнату, а дідусь у зашморці уже задубілий. Він залишив якісь повідомлення, може? обережно спитав Кароль. Лише заповідь, що все, мовляв, майно заповідає його онуці Марії видатка, тобто мені. І що ви думаєте робити? запитав Гельмут. Продовжити ювелірний гешефт? Ненавиджу. гнівно процідила Марія. Ненавиджу увесь цей металобрухт, це залізяче, ці кайдани. Марія розлютилася. Вона зірвала з шиї золотий ланцюжок з колоном і жбурнула його в куток. Постягала персні з пальців, браслети, сережки і порозкидала все це кімнатою. Ніколи більше я нічого золотого на себе не начіплю. А товар цей спродаю завтра ж. Допоможете мені, панове? Панове як коні під горбом завзято кивали головами. Наступного дня увесь ювелірний товар покійного Пантелеймона закупив знаний чернівецький ювелір Соломон Ріхтер за досить гарні гроші, які пана Марія чомусь негайно перевела в англійські фунти стерлінгів. Кароль і Гельмут відчули для себе реальну небезпеку. Так воно і сталося. Після похоронів пана Пантелеймона, які організувати, домовитися зі священником і гробарями, аби покійного було відспівано і поховано не як самогубця, а як померлого від нещасного випадку, замовити і встановити надгробок тощо, взялися Кароль і Гельмут. Марія запросила хлопців на сніданок. Ніби поминальний. У ресторан Драгуляну. Коли підбадьорені хвилюючими перспективами детективи прибули за квандрас до 11, хоча запрошені були на 11 рівно, Марії ще не було. Тому вони зайшли у вбиральню нібито помити руки, хоча насправді ще раз ретельно оглянули себе у дзеркалах. Гарні хлопці, що не каже. хоча й у однакових капелюхах, сорочках і краватках, як ідіоти, але що вдієш, мода є мода. Марія не прийшла. Натомість рівно об 11 до детективів підійшов метрдотель і чемно спитав, чи вони є, пан Штефанчук і Гартель. Коли отримав ствердну відповідь, простягнув їм невеликий білий конверт. Я щось таке перечував. Зітхнув Кароль, а Гельмут дав метрдотелеві 20 леєв. Вони сіли за столик, відкрили конверт і знайшли там ключ від англійського замка і два папери. Один офіційний, з нотаріальними реквізитами, другий звичайний. Власне, це був лист, адресований любим хлопцям від тієї самої Марії. «Коли ви будете читати ці рядки», – писала їм підступна красуня, – «я буду далеко». Детективи замовили Рому. «А відбула я так нагло, не прощаючись», – вона в Ангелію поїхала, буркнув Гельмут, – «аби уникнути нікому з нас трьох непотрібних розмов». Знає вона, що нам потрібно, а що ні. Це вже коментар Кароля. Бо усі ми розуміємо, що наші стосунки зайшли в тупик. Радше у безглуздий трикутник. Знаємо без тебе, мила, наша цю геометрію. Ось якби я зустріла когось із вас, будь-кого, бо обидва мені однаково подобаються. Тут поліціянти змушені були відкласти читання і випити по чарці ямайського рому. Так-так, бо обидва мені однаково подобаються. Але вас двоє, а я одна. Спостережлива однак. Не могла ж я змусити вас до Делі зі смертним фіналом. Тепер зрозумів, братчику, що на нас чекало, тож я вирішила, що краще буде для всіх, коли я щезну». «Ех! А щоб вам не було гірко, я маю на увазі смаковий аспект. Я залишаю вам маленький подарунок, задокументований нотаріусом. Ага, це інший папір. Приміщення колишньої крамниці «Хризофілія». Продайте її, гроші поділіть між собою, і я вас дуже прошу, випийте добряче за нашу дружбу. Детективи так і зробили. А коли пляшка Рому спорожніла, вони попленталися на Панську вулицю до своєї нерухомої власності. Відімкнули двері ключем з Марійного онверта і зайшли. Все вартісне з меблів було продано, залишилися лише ляди для товару і стіл посередині, на якому досі лежала плюшова скатертина зі срібними монетами, розтрощеною скринкою у своєму пергаменті. У верхніх кімнатах, крім двох пляшок коняку, теж нічого цінного не було, тому залишилося одне пити. Потім непрохано матеріалізувалося питання, що робити з цими стародавніми срібними грішми. Оцінивши на око вартість приміщення колишньої хризофілії, яке вони завтра злегко спродають, бо на це є попит, детективи зрозуміли, що вони вже далеко не бідні люди, тому поділити між собою ще й ці нікчемні затерті тоненькі срібні молети їм видалося нешляхетним. Амбівалентний стан, викликаний алкогольною ейфорією і тугою втраченою коханою, не сприяв до з'ясовування походження і давності цих монет. Та й не нумізмати вони. Ясно одне – через ці кляті срібні загинув поважний пан Пантелеймон, і вони, Кароль і Гельмут, втратили Марію. Назавжди. Випили. Наступного дня вони прийшли у це приміщення з покупцем – місцевим гендлером Стефаном Гаїною. Після того, як сторгувалися, знову постало питання в місту плюшової скатертини. А давай на здамо ці прокляті срібну квестуру як речовий доказ до справи вбитого нами у готелі Брістоль за їджої талійця. Запропонував поліційному чесний і по німецький педантичний інспектор Гартль. Хай буде байдуже погодився. Карль справді не залишати ж це срібло крутієві гаїни, який схоже таки кілька сотлеїв їм не доплатив. Гельмут на горі серед покинутого дріб'язку знайшов шкіряний кисет пана Пантелеймона з голландським тютюном. Він акуратно переклав пахочуй тютюн у кишеню свого піджака, а в порожній кисет сипав срібні монети. Уламки чорної скриньки, оббитої бронзою, вони викинули у сміття, а суві пергаменту машинально засунув собі у кишеню кароль. В історії вони задокументували срібло пана Пантелеймона як речовий доказ у справі вбитого грабіжника Гастролера. Фельдфебель, тобто плутоньєр-мажор Бойчук, який приймав артефакт, ретельно у присутності панів-інспекторів Штефанчука і Гартля двічі перераховував монету. Їх виявилося рівно 29. Наступного вечора інспектор Карл Штефанчук прийшов додому Тверези. Так склалося. Він випив чаю, вімкнув в радіо справжній німецький «Телефункен». знайшов музику з Будапешта, почав переглядати сьогоднішні газети і згадав про пергамент зі скриньки пана Пантелемона. Цікаво. Він узяв сувій, вийняв його зі срібних кілець, розстелив на столі. Кілька невеликих текстів, написаних різним чорнилом і різними мовами, Каролю незрозумілими. Але чекай, у цей останній запис. Це ж санскрит, мова, яку він потрохи вивчає з того часу, як вони із Гельметом посварилися з Марією, аби не зваріювати. Карл взяв підручник і словник і за дві години переклав текст, записаний на пергаменті. Збагнувши суть запису і зрозумівши, що за срібні були у нього в руках, Кароль мало не заврищав від потрясіння – Потім він почав поєднувати в одному логічному ланцюгу усі події, пов'язані з цим сріблом. Викрадення о старого ювеліра, сцена у брістолі, повернення срібних, пан Пантелеймон перераховує, шукає ще однієї монети, не знаходить, вішається. Де ця одна монета щазає? Так, перед смертю італієць зробив якийсь дивний жест. Невже він фанатик такий, виконуючи настанови містера Кроулі, проковтнув монету? Точно. Кароль зателефонував до моргу рідної квестури і запитав чергового лікаря, чи вже робили розтан убитого в брістолі грабіжника. Черговий відповів, що заплановано на завтра. Ні, командним голосом заявив інспектор Штефанчук. Це необхідно зробити сьогодні, тобто вже, в інтересах слідства. Приготуйте інструменти, я вже виїжджаю. А заклопоти – колего, з мене пляшка Рому. У півночі Кароль під світлом настільної лампи у себе вдома розглядав видобуту зі шлунка вбитого італійця срібну монету. Це була тетрадрахма першої третини першого століття від Різдва Христового.